الحمد لله وكفا والسلام على إباده الذين اصطفى وصل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد النبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق توقاته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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يسهل لكم اموران وانقذكم من عذاب الญحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاينشتقل حديث كتاب الله وخير الهداه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والمشر الأمور مبتدئها وكل wa kullu dalarati finnar ayuhan nas ibadallah rahimani wa rahimakumullah suatu hari sa'af bin muawiyah mendatangi rasulullah SAW wasallam faqara alaihi maka rasulullah membacakan kepadanya faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah Maka barang siapa yang beramal kebaikan Walaupun sebesar zarrah Zarrah ada khilaf para ulama Ada yang mengatakan Seperti semut yang paling kecil Ada lagi yang mengatakan seperti debu Ada yang mengatakan Seperti benih yang paling kecil Barang siapa yang beramal kebaikan Walaupun sebesar zarrah Maka dia akan melihatnya dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar darah dia pun juga akan melihatnya. Begitu mendengarkan dua ayat tersebut ibadah Allah Sa'sa' so -so ah bin Muawiyah mengatakan hasbi hasbi. Cukup itu peringatan bagi saya. Cukup itu peringatan bagi saya. La ubari, la asma' ghairaha. Saya tidak peduli walaupun tidak mendengar dari yang lain. Dengan dua ayat ibadah Allah Bagaimana Sasa bin Muawiyah Berusaha untuk beramal kebaikan Dan meninggalkan kejelekan Ketahuilah Luqmanul Hakim Memberikan nasihat kepada putranya Ya Bunay Inna ha intakum isqal min khardal, Fatakum fi sohratin Au fis samawati au fil ardiyati Biha Allah Wai anakku Seandainya ada amalan sebesar Berjistawi Berada dalam batu yang besar atau berada dalam bumi. Atau di langit. Pasti nanti Allah akan mendatangkannya. Aibadallah rahimahumullah. Oleh itu lah. Sebagaimana nasihat alim di tarif. Fa'inna dunya darul amal. Sesungguhnya dunia itu adalah negeri untuk beramal. Fa'inna liawm amalun bilah hisab wa ghadam. Hisabun bila amal Karena hari ini adalah hari untuk beramal Dan tidak ada hisab Yang surat berjamaah tidak kelihatan pahalanya Yang mencuri juga tidak kelihatan dosanya Yang selamat dari penglihatan pulisi mungkin juga akan aman Akan tapi ketika sudah datang hari kiamat pada hari itu adalah hari tinggal perhitungan dan tidak bisa seorang itu beramal. Sehingga Allah S.W.T. berkata kepada kita: "Halisanasimar ka walbadzar sabon i'ajarilibin adam ajrunawal fiqabi". Tujuh perkara yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang walaupun dia sudah berada di alam kuburnya. Yang pertama ibadah Allah man annama orang yang mengajarkan ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan laa <Sulun> yahdillahu bijaujan wahida khairul lak min humrul na'am. Sungguh seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat dirimu, seorang mendapat hidayah, itu jauh lebih bagus daripada engkau mengumpulkan unta-unta dengan kita berdakwah di masyarakat, kita ajarkan ilmu, lalu mereka mendapat hidayah. Itu jauh lebih bagus daripada kita mengumpulkan dunia dengan segala isinya. Allah berfirman, "Wa man ahyaha, fakannama hiya an-nas jami'ah. Barang siapa menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia." Allah para anbiya wa rusul mereka semua berdakwah mereka semua menyeru ya qum ibudullah wa iqumku Allah ma min ilahin ghairuh jangan kalian menyembah selain Allah subhanahu wa semua anbiya wa rusul berdakwah mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi larang-larangnya. oleh itulah Allah berfirman, "Wa man ahsan qawlan Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru jalan Allah, yang berdakwah jalan Allah, kemudian beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya saya termasuk orang muslimin. Ahmadullah, kita butuh beramal Kadang amalan yang kita anggap remeh ternyata menjadi amalan yang besar nanti yang berkebun. Rasulullah melanjutkan sabdanya, awajro nahar atau mengalirkan sumur. Rasulullah juga menceritakan bayna naharul namsi bitorik istadhaanil atas. Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan, ia pun kehausan, fara' biro ia melihat sumur. Fanazala fihi falshriba lalu turun ke sumur dan minum air sumur tersebut. Ke Tsumma kemudian keluar. Lalu dia melihat anjing yang menjilat-jilat tanah. Dia katakan dalam hatinya anjing ini kehausan sebagaimana saya kehausan. Fanazala bir kemudian turun lagi ke sumur. Famala khuffah bilma lalu ia memenuhi khufnya dengan air, waamsakafifi, ia gigih dengan mulutnya. hatta Hataroki sampai bisa naik dari sumur tersebut, wasakolkalm. Ia kasih minum itu anjing. Lihat ada tiga pembalasan dari Allah swt. Yang pertama, fakambarallahulah, Allah terima kasih kepada saya. yang kedua, fakambarallahulah, Allah ampuni dosanya. Dan yang ketiga, wa taqaluhum Allah jannah Allah masukkan dia ke dalam surga. Aibat Allah dengan ngasih minum anjing yang kehausan, mendapatkan tiga pembalasan. Allah terima kasih kepadanya. Allah mengampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau kita memberikan makan dan minum kepada fakir miskin, kepada orang yang butuhkan? Memberikan makan kepada orang tua kita. Kepada anak-anak kita. Rasulullah juga menyebutkan. Sampai apa yang kau berikan kepada istrimu. Yang dimakan oleh istrimu. Itu sebagai sodakoh. Bagaimana orang ketika menghargikan sungai. Lalu airnya digunakan untuk berbudu. Maka dia akan mendapatkan pahala budu. Ada orang sholat dia berbudu dari air tersebut. Ia yang mendapatkan pahala salat. Ada orang minum dari air yang ia alirkan Ia pun juga mendapatkan pahala. Ayuhannas ibadallah, mungkin kita anggap remeh. Ketika seorang membuat irigasi, Mengalirkan sungai kita anggap remeh. Padahal pahalanya dosa Rizzi Allah Azza wa Yang ketiga, au hafar bi'r. Atau menggali sumur. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat mereka kekurangan air dan juga selain kamu simin mereka kekurangan air. Lalu ada seorang Yahudi yang punya sumur, namanya bir rumah. Rasulullah SAW katakan, man hafar bila rumah kalau hujan. Alfi'riwayah manis daro ber rumah kalau hujan. Siapa yang menggaris sumur rumah? atau siapa yang yang membeli sumur rumah baginya surga ini miliknya orang Yahudi dan dia tidak akan menyasihkan kepada orang lain kecuali dengan membelinya sehingga yang beli hanya orang-orang yang punya duit Rasulullah mengatakan siapa yang membeli atau menggali sumur rumah baginya surga maka Othman bin Affan berusaha untuk membeli sumur yang dimiliki orang Yahudi dan orang Yahudi tidak membolehkan ia bolehkan hanya jatah sehari untuk Osman, sehari untuk Yahudi. Itu pun dengan harga yang menjulang tinggi. Osman bin Affan berusaha untuk membelinya. Tapi jatahnya separuh. Hari pertama untuk orang Yahudi, hari kedua untuk Osman bin Affan. Di saat Yahudi yang berjaga, maka tidak ada seorang pun yang datang karena harus beli. Namun ketika Utsman bin Affan yang berjaga, di situlah Utsman bin Affan membagikan air dengan gratis. Lalu orang Yahudi ketika sudah tidak dapat uang, berusaha untuk tukar harinya. Di saat hari jatanya Utsman, Yahudi yang jaga. Orang-orang datang, pikirannya Utsman yang jaga, ternyata Yahudi akhirnya mereka balik lagi. Sampai pada hari Utsman ketika berjaga, mereka baru datang. Berusaha mengambil air yang dibagikan oleh Osman bin Affan, hingga akhirnya orang Yahudi menjual sumur enam kepada Osman bin Affan secara keseluruhan. Disitulah Osman bin Affan berusaha untuk memberikan air kepada siapa saja yang mengambilnya. Bahkan sampai sekarang, ibadah Allah kalau antum lihat di Madinah itu ada kebun kurma Osman bin Affan. Bagaimana? air sumur itu terus menyinar sampai sekarang. Kemudian korma-korma yang disirami dengan air sumur milik Utsman bin Affan itu hasil panen yang miliaran nam, real Saudi. Itu diberikan kepada sekolah-sekolah masjid. Diberikan untuk tempat-tempat pendidikan, untuk anak-anak yatim, Lianlah alahin badallah. Berapa banyak pahala yang diraih oleh Utsman bin Affan dengan sebab dia membeli semua rumah miliknya orang Yahudi kemudian dibagikan kepada kaum muslim hingga sekarang tidak pernah berhenti itu air yang keempat nakhla atau menanam korma Rasulullah s.a.w. menyebutkan ma min muslimin iya zra'u zra'u fayakum min san da'u ta'ir illa kana lau sadaqahiyum al-qiyam tidak ada seorang muslim Yang menanam tanaman Lalu tanamannya itu Dimakan oleh manusia Dimakan oleh hewan-hewan Dimakan oleh burung Kecuali akan menjadi sodakoh Untuk dirinya yang melukai Oleh itulah ketika kita punya kebun, Jangan kita Biarkan tidak tertanam Tanamlah mungkin dengan Dengan mangga Dengan pepaya Dengan pisang dan sebagainya karn setiap yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung atau dimakan oleh kelawar itu akan menjadi sedekah untuk kita yang berusaha untuk menanam. Seandainya tidak ada penyeluhan dari pemerintah, kita tanam sejuta pohon, orang-orang Islam pasti akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami. Karena setiap kali dia menanam mendapatkan pahala di sisi Allah azza wajalla. Ayo hana sybat Allah, Allah. Yang kelima, awbana masjid atau membangun masjid. Jami Khalifah Muhammad bin Affan, rawal bukhari muslim. Rasulullah SAW bersabda, man banaillahi masjid, bana Allahulahu baitan fil jannah. Barangsiapa yang bangun masjid, karena Allah. Lihat di sini niatnya karena Allah. Ekhlas kepada Allah, maka Allah akan membuatkan dia itu rumah di surga, wafriwayah kos fil jendah, istana di surga, wafriwayah walau dikufasikutak, walaupun ikut angel dalam bangun masjid itu hanya sebesar sarang burung, hanya sebesar susuan malu, sarang burung yang kecil. Seandainya kita ikut nyumbang dalam bangun masjid satu sak semen. Alahkan ganti dengan rumah di surga Allah azza wajalla. Oleh itulah para sahabat mereka berbondong-bondong. Bahkan Rasulullah SAW berusaha dapat ikut andil ketika sudah membeli tanah yang dimiliki atau ini wakaf wakaf yang dimiliki oleh seorang dari bangunan Najjar Karena pengen mendapatkan marziah Allah. Ketika semua katakan saya minuni bihadik bihaidikum berikan berapa harga kebunnya karena kami akan belinya. Tapi orang sore ini pinter. Pandangannya jauh. Ma illa billahi wa Kami tidak menginginkan kecuali pahala dari Allah. Dan menabahkan kali Rasulullah SAW Akhirnya kebunnya diwakafkan. Coba sudah berapa juta? Orang-orang Islam melaksanakan ibadah haji dan mampir ke Madinah salat di tanahnya orang Anshar setiap hidup pula. Orang Anshar yang telah mewaqafkan tanahnya mendapatkan pahala salat. Ada orang iktikaf dapat pahala iktikaf. Ada orang baca Quran dapat pahala baca Quran dan begitu seterusnya. Ibadah Allah, ayatul Allah. Ammar bin Yasir berusaha untuk membawa dua batu bata, dua batu bata ketika membangun masjid. Hingga Rasulullah SAW menyatakan ya Ammar Ala tahamil kamil hamil, hamil ashab wa hamar kenapa engkau tidak membawa sebagaimana rekan-rekan kamu bawa? Kau ala ini ulidul ajar minallah. Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Rasulullah mengatakan la kamil nawais. Bagi kamu apa yang kau niatkan. Ketahuilah ketika seorang bawa dua batu bata dengan satu batu bata beda pahalanya. Ina ajar wakil anakku dari Sesungguhnya besarnya pahalamu sesuai dan besarnya kelebihan, semakin letih ketika kota orang bauan masjid, semakin besar pahalan si Allah Azza Wajalla. Ibadah Allah, pahimaniq Allah. Jami'kan pula, awwara musaffa, mewariskan mushaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man kara asra ayatilailah, kutibalah kintar, wa kintar khair min al dunya wa ma fiha. Siapa yang baca 10 ayat semalam Ia akan mendapatkan pahala Sebanyak satu kintor Dan satu kintor nilainya -nilai lebih bagus daripada dunia Dengan segala isinya Bayangkan kalau kita punya uang sejuta Kita belikan mustaf Letakkan di masjid Sekian banyak orang baca Ini baca 100 ayat Ini 200, ini 10 Berapa pahala yang kita akan dapatkan Ibn Allah Akan kami kebanyakan manusia tidak mengetahui mereka habiskan hanya untuk makan minum, hanya untuk rekreasi. Jadi kalau untuk ijian Allah untuk beli mustaf, terkadang berat, padahal pahalanya sangat besar. Si Allah Azza Wajalla. Kita mungkin tidak merasa. Namun saat banyak orang baca mengmusaf kita, bahkan sebagian orang, -orang sahwi berusaha untuk mengumpulkan mustaf mustaf yang rusak itu. Dijilid kembali Kemudian dikirimkan ke belahan dunia Sampai terkumpul sekitar 5 juta musaf Dikirimkan Nah seluruh peluang dunia Jawab berapa pahala Yang akan diraih oleh orang yang jilidkan musaf tadi Nah dengan biaya dirinya Padahal ini musaf mungkin mau dibuang Atau mau dibakar karena sudah mulai rusak Tapi perhatian dia untuk meraih pahala dikirimkan ke belahan dunia. Padahal banyak pahala yang akan dapatkan ibadah Allah. Inilah enam perkara yang kita anggap remeh. Tapi pahalanya besar risa Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukranillahi syukran syukra. Syahdu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama Dan terakhir ibadallah atau teroka atau meninggalkan anak yang anak ini mendoakan kepada orang tuanya. Tidak ada harapan bagi orang tua ketika sudah mati. Kecuali mendapatkan kiriman doa dari anak-anaknya, orang ketika sudah mati, seandainya dibangkitkan untuk hidup lagi, dia akan mengatakan, laulah akhrotani ilah jaring qurb faasodako aku minas salih. Seandainya usiaku ditunda dalam waktu yang dekat, saya akan sodako dan saya akan menjadi orang yang baik. Tak pengen lagi mau jadi apa saja sudah tidak mahu, tidak dagang, tidak mahu apa. Yang penting bisa sodokoh menjadi orang soleh. Jadi orang yang mati harapannya tinggal amannya. Tak pengen lagi sudah istana yang megah, tak pengen kebun yang luas, kemudian binatang ternak yang banyak tidak. Enrajud, la turfa darjatul firjanah. Sungguh seorang itu diangkat derajatnya di surga. Dia pun terheran-heran dari mana ini anna hadza fakilalah dengan dengan sebab anakmu mendoakan kepada dirimu wa firwan bi riyaah bi dengan sebab anak meminta ampun kepada Allah untuk dirimu orang tua diangkat derajatnya di surga orang tua mendapatkan kiriman pahala ketika di alam kuburnya dengan sebab punya anak yang soleh, anak yang baik, manfaat Al-Quran wahmi lebih. Albasrowan kita al jadi amalkiamah, doa asan yang doa sams, barangsiapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan berikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mahkota itu sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari. Lihatlah ibadah Allah. Ketika seorang anak mampu membaca quran dan mengamalkannya, orang tua akan mendapatkan derajat yang tinggi, bahkan dikasih mahkota yang sebenarnya jauh dari sinar matahari. Bahkan seorang akan ditambah lagi. Dikasih perhiasan-perhiasan berupa -perhiasan, gelang-gelang emas, mutiara, pakaian sutra. Dia mengatakan An-nahana dari manakah ini? Faqilalah bihif di walidikum alquran dengan sebab anakmu mampu menghafal quran seandainya dia tidak hafal dia baca quran melamakannya Allah oh, akan kasih mahkota kepada kedua orang tuanya dimasukkan dalam surga tapi kalau mampu menghafal ditambah perhiasan-perhiasan yang lain untuk orang tuanya ibadah Allah maka hendaknya kita di dunia berusaha untuk beramal amal yang kita anggap remeh Bisa bersarasi Allah subhanahu wa ta'ala Tujuh perkara kita ulang kembali Yang pertama Mengajarkan ilmu Yang kedua Menganggarkan sungai Yang ketiga Menggali sumur Yang keempat Menanam pohon Yang kelima Membangun masjid Yang keenam mewariskan musaf Dan yang ketujuh Memiliki anak Yang mendoakan kepada orang tuanya Semua khutbah yang ringkas ini Semoga manfaat kepada kita menjadikan kita termasuk orang beruntung di dunia dan wal akhirat. Walhamdulillah rabbil akbar.